Хіба ти була на війні? А де ж я була? Дядечко мій теж вважав, що на війні тільки він, а ми ніби пил од його чобіт. Ти мене з своїм христопродавцем дядечком не зрівнюй. Де його поділи? Відтарабанили кудись у тил пообіцяли мінімум 10 років. Хто ж це такий тут добре обіцяти карателеві всього 10 років, може твій майор? «А ось ви його і спитаєте самого», – кивнула Зоя на присадкуватого лисого чоловіка, що з кректанням виповз із сусідньої кімнати, чухуючи крізь трикутний виріз у спідній армійській сорочці руді волохаті груди. «Я в чим справа?» – прохрипів цей майор, що мав звичай носити свої погони на плечах ППЖ. «Хто такий?» «Це той капітан, що затримав нас там», – махнула собі рукою за спину Зоя. «А, ловець мікробів. Вітаю і поздоровляю. З чим припожалував?» Вертаюся після виконання урядового завдання, що й не довідався, що один мій клієнт побував тут, ну і цілком природно зацікавився. «Зою», – полупав сонними очима майор, – «поясни капітанові». «Роз'яснення вже одержано. В червні я послав сюди дуже цікавого німецького підданого. Обіцяли мені, що його ждатиме тут літак». «А в червні мене тут не було. В червні я, капітане, був, знаєш де?» «Нічого ти не знаєш. Мілко плаваєш. Зою, скільки тобі казати, щоб не брали мого кітеля?» І він посунув на дівчину курячко ноги, майже на цілу голову нижче однеї, простягнув руку, щоб зірвати в неї з плечей свій китель з самотнього, як у козуріна медалькою над лівою кишенею, за те широкими золотими погонами, увінченими майорською зіркою». Зоя відсахнулася, майорова рука безсило звалилася вниз. Я там до останнього дня ганявся за дружиною самого академіка Лисенка, що, сили намагаючись говорити спокійно, не відставав я від майора. Запевняли мене, що її, як і того важливого німця, ждатиме тут літак, щоб негайно на Москву. Був літак? Літак? Де? Майор лише тепер, здається, починав розуміти сенс моїх слів. Тут, на аеродромі. Є у вас аеродром. У нас тут. Майор подивився на мене з відвертою зневагою. Який аеродром? Хіба що на моїй лисині. Що ти мені морочиш голову, капітане, ти як сюди попав? Я показав йому вікно на свій мерседесик розкарячений, як і сам майор, машиною? Машину здати. А це мій трофей. Однаково не положено, капітанові не положено. У мене в машині майор сидить. Що за майор? Чому не з'явився сюди? Я старший, я і з'явився. Ну, тоді ясно, який це майор. Усі смерші плачуть за твоїм майором. Він працював з нами. Хоч самим генералом Ейзенхауером. Та мені чхати, не хочеш залишати машину, а відберуть у Магдебурзі. Я прямо на Потсдам. Значить, заберуть у Потсдамі і машину, і твого майора. Зойко, віддай кітель. Я для вічливості мовчки козирнув і лишив тих двох вирішувати проблему майорського кітеля. В машину усовувався якось незвично тяжко, аж, говорило, Панасович занепокоївся. Що з тобою? Та нічого особливого. Просто відчув, що ми вже вдома. Я теж відчув. Ніби її далеко ще від дому, а вже в повітрі щось таке квилить, проквиляє. «Ну, Гавриле Панасовича, ну що ви, ото квилиць, проквиляє, просто п'яний майор, дварнякання якого ви не могли чути?» «Та я, я ж і не казав, що чую. Мені не чулися, а вчувалося. А вчувалося, а краще б передчувалося. У Потсдамі нас ніхто не ждав, взагалі там ми не ждали нікого, всі прилаштувалися так вдало і вигідно» що негайно привели в дію хитромудрі механізми металової спехотехніки. Іван киває на Петра, а моя хата з краю, я нічого не знаю, довелося метнутися до Берліна, тоді назад, тоді знову до тих куб цегли і каміння, що звалися колись столицею Німеччини. І в цій їзді описання рапортів, пояснень, клопотань я несподівано загубив майора Михна. Точніше кажучи, не загубив, а втратив. Може, почалося з мене самого? Починаючи з тих квітневих днів, коли мене висмикнуло з майже рідного фронтового оточення і пересунено, мов маленького пішака на величезній шахівниці війни, пересунуло і засунено –